Кам'яні хатки з балкончиками, також обсадженими квітками і тихі акуратні господині в довгих рябих сицевих спідницях, білосніжних сорочках і фартушках з нагрудниками. Фартушки були різні і вказували на характер господині. Картаті шотландки з яскравими рожами, в дрібний чи великий горошок. У великі і маленькі віточки однотонні. Попереду з'явилася висока будова. Вона все наближалася і наближалася, і нарешті Марго впізнала в ній годинникову башту. Вона була викладена з великого нешліфованого каменю і була дуже високою. Марго знала, що. Що було всередині, вона там зробила щось на кшталт сучасного етнографічного музею. Там у численних залах були розміщені всі ті заморські подарунки, які вона отримувала від іноземних послів, а також її власні придбання, які вона нажила, подорожуючи світом. Біля башти мандрівники повернули у вуличку, яка за логікою мала б виводити з села. Але насправді вони вийшли на іншу вуличку, внутрішню. Обертениця мала свою логіку, і за цією логікою ця друга вуличка була меншим колом у плані цього села. І знову вони тупцяли на місці, а назустріч пливли муровані паркани Ось господині прокинулися і відкрили віконниці Солодко позіхнули і вийшли на подвір'я Вони випустили чорних курочок на високих ногах Городу, яку розвела в себе Марго, привізши з далеких індійських берегів на ранковому сонечку вилежували безшерсті коти, подвір'ям бродили химерні собаки. Господині йшли до своїх корівників і гладили своїх корів. Ті терлися теплими мордами обо господинь. Господині сідали на маленькі стільчики і починали доїти корів. З хати виходив заспаний господар у червоних штанях позіхав, потягувався і біг під тюбцем на город. А прибігав з почечком кропу, петрушки і свіжими похирчастими огірками. Будинки в обертениці мали такий вигляд. Муровані стовпи, на них перший поверх і мансарди під дахом, під столпами була літня кухня, кам'яна піч, стіл, і обов'язково ящички з квітами. Чоловіки в червоних штанях поралися біля печі, поки господиня доїла корову. Поступово з дворів стали виганяти корів. Біля кожної хвіртки стояла карликова корівка, схожа на поні, проте з вим'ям, як у звичайної корови. Це також була гордість Марго, привезена з диких африканських сала. Ось почулося гейкання пастуха і вулицею поволі посунула череда, а за нею їхав верх і в вовчій шапці, і вивернутому кожусі пастух. Господині біля хвірток низько вклонялися групі мандрівників, що прямувала до монастиря. Пастух на коні привітав їх радісними, ґалготливими вигуками. Він був захметового племені. Мандрівники не зупинялися. Це коло, яке мало бути коротше від першого, тобто ця друга вуличка насправді було довшим. Нарешті мур закінчився і перед ними виросла церква з куполом, схожим на мечеть. Замість мінарета був дзвін. Ой, як довго довелося Марго толерувати різновірців. Їй ще й погрожували, переріжуть одне одного. Ач не перерізали. Досі муряться всі в одному святому місці».